Music Molt bona nit, benvinguts a tots i a totes al Núvol de Fum, programa número 238 i primer d'aquesta setena temporada que avui estrenem. Núvol de Fum és un programa setmanal, dedicat a la música ambient i a l'electrònica minimalista i experimental. Aquesta setena temporada seguim amatent dijous, 11 a 12 de la nit, però canviem l’hora de redifusió dels dissabtes que en comptes de ser de 11 a 12 serà justament una hora més tard, començarà a la mitjanit. A part d'això tenim també més novetats i canvis al programa per a aquesta nova temporada, sobretot pel que fa a la música, els que veniu seguint el programa des de fa temps recordareu que a les primeres temporades només punxàvem Música Net Audio i Creative Commons. Això va anar canviant, així com també ha anat canviant a poc a poc l'estil del programa. Queda mica en mica s'ha anat acostant més a estils propers al Techno, amb temes eh, més rítmics. Per aquesta nova temporada vull seguir per aquest camí explorant els nexes entre l'ambient i la música de ball. Tot això és clar intentant no trair l'esperit del programa. Tenim per davant doncs una temporada sencera per explorar i per descobrir. I com sempre, el programa està obert a les vostres opinions, recomanacions i consells. Ja sabeu que ho podeu fer a través del blog del programa núvoldefun.bblospot.com, o de la pàgina de Facebook a facebook.com barra Núvol de Fum. Així doncs, sense més preàmbuls, us dono la benvinguda de nou aquí al Núvol de Fum, temporada número 7 a Ràdio Mollet. Comencem! Acabem d'escoltar per començar aquesta setena temporada First Variation La primera de les dues composicions que formen el breu nou treball del músic albanès Ilir Lluca publicat per Audio Talaya An Etude in Two Variations és el títol del disc dues peces amb composicions similars però amb diferents fonts sonores La primera la que hem escoltat, un koto japonès. La segona composició fa servir un sintetitzador virtual creat pel propi artista. Safileum és el nom artístic del músic georgià Andro Gojibeda Xavi Fins ara tenia publicats mitja dotzena de pes A diversos segells Com per exemple el segell de culte Norite Ara acaba de publicar el seu primer LP Un inhibited kingdom Dins el catàleg de Oslighted Cinc temes originals i quatre remescles Són les que formen aquest treball Que mescla ambient i tecno Escoltem la peça titulada No Clue of Life, remesclada pel productor espanyol Javier Marimón. Continuem aquí al núvol de fum a Radio Mollet i ho fem escoltant ara a Jonas Romberg, Bark des del seu darrer disc, la cinquena part de la seva sèrie Nordic Flora. Bark visitarà Barcelona el mes vinent per actuar al Festival Mira, una cita ineludible dins del calendari electrònic català i del qual seguirem informant. De ens quedem amb arc des d'aquesta cinquena entrega de Nordic Flora i la peça titulada Speed Sugar Free Red Bull Into My Mouth. es This is about fashion, being focused, and being vegan. Just like you, I put my yoga pants on, one leg at a time. The only difference is I make masterpieces. Breathe. Inhale. Exhale. Spend sugar-free Red Bull into my mouth. Everything is true. Everything you can imagine is true. Tell me my skin is soft. Give me your password. Put away your goals. Inhale. Exhale to come down. Sit back. Relax, chain smoke, internalize fear, and art. Doncs això era Barg des de la cinquena entrega de la sèrie Nordic Flora, amb la peça titulada Speed, Sugar Free, in Red Bull, Into My Mouth. Seguim ara amb més electrònica, ara amb la col·laboració entre Mika Bainio i Frank Vigrux. Ignis és el segon treball de la parella, fruit de diverses sessions d'improvisació realitzades entre 2012 i 2014. Un nou treball pòstum de Mika Bainio, que amb peces com aquesta Broom, ens recorda per què va ser i encara és un dels reis del minimalisme electrònic. foreign <laughs> doncs acabem a mica Bainio amb Frank Vigrux des del seu segon treball conjunt, un EP titulat Ignis. Seguirem el programa d'aquesta nit escoltant un parell detalls d'un recopilatori més que interessant, que des d'aquí, des del núvol de fum, us recomano. Soma, coma. És una sèrie de recopilacions dedicades a l'ambient, que publica el segell de tecno Soma. D'aquesta manera trobem exercicis d'àmbit i de música allunyada de la pista de ball a càrrec dels productors habituals del segell, els quals els coneixem bàsicament per la seva música de ball. La darrera d'aquestes recopilacions, en veure la llum, és la setena, i compta amb 13 talls, entre ells aquest roca-nine signat volum para Deepcourt El tema que acabem d'escoltar era de Deep Deepcord des del setè recopilatori d'àmbit de Soma Records, el segell de Techno fundat per Slam. Escoltem un altre tall dels 13 que el formen, ara amb el genial productor Edit Select i la peça titulada Intra Grain. Així sonen els temes d'ambient de Soma Records que ens arriben a través d'aquesta setena entrega de Soma Coma. Tinc alguns temes més eh, apartats d'aquest recopilatori que continuarem escoltant en propers programes. D'aquesta forma ens apropem a la fi del programa, que el tancarem amb un tema de Marco Schattel, productor de Techno i d'Electrònica Hipnòtica, que recentment ha publicat un magnífic treball titulat Tropicalia, el segell de Donato, i Nil, Espacio Disponibile, quatre talls dels quals avui ens quedem amb el darrer, titulat Instantant. e aquest tema deEdit I perdó, amb aquest tema de Marcos Shutel titulat "Intantan eh, sorgit del seu darrer EP Tropicalia, publicat a Espacio Disponible. Amb aquesta peça hem arribat a la fi del programa d'avui número 238 i primer d'aquesta setena temporada del núvol de fum. Tindreu el podcast d'aquest programa en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com anunciat també a través de la nostra pàgina de Facebook i podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte eh, a partir de la mitjanit, a partir de les 12 de la nit recordeu aquest canvi d'hora de la repetició del núvol de fum nosaltres ens tornarem a retrobar dijous vinent, com sempre, doncs a 12 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.